Aste buru untan, irati aretoa, egitegez, animalez, baita ere laborantza egikoi eta irankohak ekoizten dituen produktuz beteda. Iru egun iran dituen lujaman, erakusketak, merkatoa, apairuak, animazioak eta besta egiteko parada okandugu. Lujamak laborantza egikoia sustatzen du. Izan ere, tokiko garapena eta lujaldaren dinamika lan eskaintzen sortzea, lujaldaren baloratzea, tokiko bizian implikatzea, ekoizteko presio alik eta eskuragahietan saltzeko eta sare kolektiboen erabiltzea sustatzen ditu. Oroak, lujak eta gizakia errespetatzen dituen labordantza aldagikatzen da. Ohtero, tematika ezberdin bat agerian emana da eta hainbat mintzaldi proposatzen dira tematika honen joxatzeko. Aurten, Menziegunak bizirik tematikaren inguruan egin dira mitzalea. Hori dela eta, azain praktiken inguruko gogoeta bat proposatu du lujamak, gizakia eta mendiaren ako aajemana, baita ere azainak ekartzen duten onura menzieri eta paisairi aztertuz. Azkenik, egun horietan eskaina zaigun giroa, ezagutza bejiak partekattzen momentuak antlatzaile laborari eta laguntzaileei eskerra. Gure lujak babesten segidezagun, mila esker lujama.